Bai osu tamai horiek gara orain hiri erdiko eskolako guraso da eta ikazbiko lehen dakari ordea ere. Aur, Euskal Eskola Publikuaren jaiaren aldeko ba, bestan buru belarri lanean dabil eta bi minutu laportuko izkiago. Kaixo egunon? Kaixo egunon, eskorek eta behin zer moduz, apasatzen ari da eguna. Ba, oso ondo, oso ondo, Egoaldi Ederra, e, jende gainezka eta leku Ederra aukeratu da genukan, eta oso ondo. Ikasbiren, ogoita eh, margarren urte urrena auspatzeko eh, une aproetxatu duzue, emazu eskua izan da, urten goleloa, emazu eskua euskarari, mm -hmm. eta baita ere, ba, emazu eskua eh, elkarri, erranez, eh, Egoaldi eta Iparralderen arteko hartu hori ezta. Hori da. E, Egeko koordinatzeiak erraten zuen, Hegoaldetik bazutela asko ikasteko aiparralde ongan, eskola publikoei dagokionez, eh ekarren 130ak eskola publiko hautatzen e, e, e, baitzuten, baina alderantziz ere, euskara mailan, ba iparraldek bazuela hegoaldearengan ikasterik Eta hildo hartarik, nahiko nukeiak, ikasbitik hori e, alden zuen eredua, e, hau da, D eredu batera iristea da ikasbiren erronka, edo elebitasunean sinistetu zuen. E, bueno, gure eredua, gutbultzatzen dugun eredua, elebi, elebi, elebitasuna da. Eh? Hemen ematen den eskola publikoetan ematen den eredua, be antzeko eredua da. E, egia da e, leku batzuetan es, eskatzen aigiala deredua esartzea hori da leitzen da imertzioa imertzio eredua ez da deredua bezalakoa baina uneko laro geholako zeozer euskera egitea eta leku batzuetan saran adidez e, lortu dugu e, imertzioa sartzea ez endaian endaiarako ere bai eskatua genuen, baina ez dago ez da ez dakago irakasleri hori e, eskaria Mm hasetzeko -hmm. ez, eta orduan ba, bueno bai gure helburua da eh beredua osea beredua be mantentzea eta aldiketa posibleen henean e immersiboa hartzea bai, mm -hmm. be uste bereduarekin usteduzu euskararen transmisia bermatuko dela e, beti galdera hori egiten diate eta ga e, e, ezin ditugu bi bereduak alderatu e, e, e, eta iparraldekoa, zen e, hemen frantsesa ikasi bar dute eta Frantsesa oso oso zaila da ikasteaz da erdera eta eukenan artean badaude ba erlazio batzuk baina bainants frantsesa askoz ere saiagoa da adibidez mi mila sailunnda berrogeita ham ordu eskatzen du e, lehen eskuntzean Frantsesa ikastea. Ordan e, konparaketak egitea ba, ez zait zilegi irubitzen zen ba, ezberdina dira ereduak eta batez ere e, e, hego hemen, hemen dagoen erdera ez. eta bueno egia e, e, esan... E, Ez da bermatzen eh, nik uste eh, eh, e, Euskal Istuna lortzea behere duenekin, baina batez ere eh, daukagulako eh, bigarren hezkuntzan ba, ba jendea alde egiten duela. Azten diralen mailan lortzen dute eh, Euskera erabiltzea, gutxinaka, ulertzea, baina gero bigarren eskuntzera pasatzen dianean ez dute, ez, ez dira ausartzen, Eta hori da gure erronka nagusia, hori da. Bigarren hezkuntzean jendea sartzea. Horrela lortuko genuke gure helburua e, euskal Istunak lortzea. Eta hor dago, hor dago gakoa, ez, bigarren hezkuntzan. Ez daude irakasleak e, gertu, e, e, Bigarren eskuntzen ematen da istuak zeho, historia eta geografia, matematikak ere bai, baina normalean e, kolegiotan ba, matematikakoak ez du Euskara e, ondo menn eta frantxesez ematen du. Gero ere bai hemen berrebeta dago da azterketa bat, e, Bigarren eskuntza bukat, bukat, bukat, bukatzeraakon egiten da, e, azterketa eta ikasleek nola egin duten matematika berbara da e, e, frantxesez ez, ez dira ausartzen. E, azterketa euskera zehiera mm. eta hori hori da hori da gure erronka nagusia mm. bigarren hizkuntza Bigarren hizkuntza eta ipatu izan da ere goitzean eh sistema hori eh aurre hizkuntzan ezta herri mm. e, batzuetan experimentazio gisa hartu dena horren zabaltza ere helburu duzuela Bai bai ez dugu bai, baina hortarako berokenuke e, baliabideak edukitzea ta e, e, bertan ez daukagu baliabideak eh hori bermatzeko, ozea, irakasle gutxi dago, adibidez korsikan, ba, politika ba, oso interesgarriak hasi dira jartzen, adibidez e, e, boltsak ematen irakaslei, e, ikasketak egiteko, hemen jendea gertu dago e, irakasleak e, euskaldun bihurtzeko eta euskarazen mateko, baina ez ba, dakatel e, laguntzarik eta e, ukibarku genuke subentzio programa bat, hori ere bai ez dugu, baina... Pff, Mm -hmm. Oso rutiko gusten dugu. Bai. Mm -hmm. e, Azken e, galdera bat da nuke hemen endaian aurkitzen gara, endaian ospatzen da euskal eskola publikoaren jaia. Mm Hiri -hmm. erdiko eskolakoa ere bazara Bye. eta e, askoren burura etortzen da, ez? E, azken aldian dagoen e, gatazka e, ikastolaren e, etorrerarekin e, eskola publikoan ikasbitik bau zu pozizio bat? Ba, bueno, gu eskola publikoaren alde gaude eta gure eskola, bileko eskolaaren alde gaude. Erduan, e, ezaigu usilegiru bitzen e, ikastolaren, e, posak, eta gu gaude ikastolaren kontra, baina Eh hemenen daian egiten ari dana, eta zaigu egokia iruditzen. Hori, eh azkenean e, gure ikasleak e, bere eh eskuntza kalitatea galtzen ari delako. klaseak gehi e, jolastokia, jolas tokia. Orduan azkenean ba, galera pila badakagu guk eh Ondorio eskorrak ekartzen dituela BIOS. Bai, bai, hori da, hori da. Mm. Bai. Ez da diru publikoa erabiltzaren eh Ez, azkenean, e, ni gurasoen partai denaizelako gure rebindikazioa da, ba, gure eskubidak rebindikatzeko, batez ere, a, eske, a, esango dizkizu da, datuak, eh? Oantxe bertan, gure eskolan da azkagu e, urrengo urteran berreunda sortzi ikasle publiko. Eta ikastolako, e, ez dakit, laro ikasle etorriko dira. Gu da azkagu amabi gela eta belegukiko dituzte azkeneko orduan amar gela. 70 Amargela hasta 200 piko, 110 Amavigela. O sea, ez, ez dago alderatzerik. Jolastokiaren erdiak kenduko digute. E, antze, an, e, antze, antzerki gela. E, dantza gela. Informatika gela. E, di, e, zuzendariaren bulegoaren erdia. Eta, orduan ba, ozion, eta, eta gero gaina antolatu bar ditugu, atondu bar ditugu e, gure gela kalde batera. Jarriko dute e, Estakite, eh zeozer eh bi eskolak naz esnazteko. eta hori hor batez ere horren kontra gaude. Ba, ban, Banat banatzearen ante, gukrenuen danak eh leku berean egutzea, osea eh ez dakit bi kantina jarri ber dituzte ta. Hmm. Ez, bueno. Na.